Първата лекция бойните изкуства. Втората лекция Айкидо. Третата лекция Дзен. И продълженията бойните изкуства. Втората идея Мекотата. И третата Дзен. Следваща лекция на 7 юли. Започвам с първата лекция бойните изкуства. Истинското бойно изкуство е решаване на главния въпрос. Завръщане в изначалния живот. Който е постигнал същността, той не се проявява. Той е в пътя и има успех във всичко. Той живее като всички, но няма нищо общо с тях. Такъв човек живее в чиста радост, той няма избор даже. Той живее в чиста радост, и в нея няма придобивки и загуби. Такъв мъдрец е нещо истинно. И като го видиш, му имаш пълно доверие. Той създава отношения на безмълвно доверие. Човекът на доверието е господар на живота. Може да имаш вярано да нямаш тоталното доверие. Човекът на доверието е господар на живота. Той упражнява своята власт абсолютно ненасилствено. В даосизма това е наречено Великия път. Никакво насилие. Само споделя и го слушат. Никога не налага. Това е Великия път. Великия път означава, Реализиране на пълнотата. Днес като цяло бойните изкуства са правила и методи и липса на познание на същността. Същността я няма. Мъдростта я няма, защото истината е изгубена. Има правила за здраве, техники, методи и така нататък. След време ще говорим за едно друго специално бойно изкуство Винчун. То е нещо много специално извън изкуствата. То е такова изкуство, че няма нужда от бойни изкуства, но и него са го превърнали в техники и методи. Но то тръгва от една монахиня, която умеела тайно да наблюдава живота. Тя видяла тайната енергия на пролета и видяла, че когато пролета идва, Зимната енергия няма съпротива. Не може нищо да покаже на среща. И тя, ще говорим след време за нея, защото в нея е бойното изкуство, а по-късно и то се изкривява. Тази същност, тази чудна пълнота, се остава все още неразгадана. Тя е секрет. Даже и за много учители по бойните изкуства. Тази пълнота не принадлежи на техники и на сътворени неща. Нито на сътворения свят. Хора, които търсят изгода в бойните изкуства, те са печални хора. Те никога не постигат пълнота и единство. Истинския воин знае, че всичко е на мястото си, но всичко човешко се е отклонило от правия път. Пълнотата е велика добродетел, без никакво зло. Високото бойно умение е скрито в чисти морални свойства. Истинският войн не позволява на някакви си жалки удоволствия, ползи и изгоди да го уловят и да го отклонят от Великия път. Самурайите казват, човек, който е успешен в добри времена, търпи неуспех в трудни времена. Т.е. в истинските времена. Най-сигурната опора на човека са неговите собствени добродетели. Високите добродетели са най-силния вътрешен юмрук. Щом имаш цел в живота си, ти вече не си без защита. Бойното изкуство е важно заради целеостремеността, заради овладяването на себе си и заради пътя на дисциплината. Ако тази дисциплина стигне до край, постига се чистата енергия и сила. Това е целта. Тогава техниките отпадат. Воюва чистия дух. Овладяване означава да въведеш в порядък своите вътрешни сили. Партньорът никога не е противник. Той не позволява да работим върху себе си. Той никога не е противник, не е враг. Животът не прощава лекомислеността. Страха, смята си, че страха също е спасител. Но ако го разбереш, страхът показва, че трябва да откриеш своя вътрешен път към себе си. И точно там е целта. Целта е постигане на истината чрез преживявания. Разбира се, след едно особено преживяване, пак ще търсиш истината, но вече по друг начин. Ще имаш нещо дадено от нея и това е пълнотата. Важно е да се разбере, че ако се търси истината правилно, ще бъдеш преобразен. Ще бъдеш посветен. Ще бъдеш истинен. Истината е вътре, в забранените дълбини. И човек трябва да произлиза от тези дълбини. Всяко бойно изкуство е само средство и в това намерение е скрито майсторството. То е средство и намерение. И в това намерение, ако намерението е чисто, ще откриеш майсторството. Ако не е чисто, ще все ще тренираш. Това, което трябва да изключиш от себе си, е неясното мислене. Добрия воин никога не е воинствен. Това е белек, това е диагноза. Добрия воин никога не е гневлив. Той няма такава способност да се гневи.